E, baldin badago baten bat e, ke, ba, brigadetan parte hartzekoazmoarekin ba, ondino e, lekua duela, e, brigada kabildua azena da brigada kbilddu azkapena e, bid elektronikora email bat baino ez, ez zu bida, e, egin bidali behar eta eta hortik aurrera gurekin harremanetan jarri eta, eta, eta, eta bueno, itzordu bat e, jarriko genu eta eta ondoaaldu.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 Ba, eh, jabeek hutsi zuten, hutsi zituzen lantegiak eh, soldatak orain barik, eta bar, eta eta azken batean eh, nola ondoan jo, eta langileek eh, suspertu egin dute euren lantokia euren bizi eta haiek antolatu zuten lan egiteko modua, lan egiteko era eta, eta holan sortu ziren, eh, bueno, berreun baino behiago dauden lantegi berrezkuratuak, eza? Eta, eta brigadako zaukerintezgarria dira, e, bertatik, bertara, e, olako esperientxek ikusteko ezagutzeko, mm, hangoa realitatea, ba, lehenengo eskutik ezagutzeko, eta, eta azken batean, Europa zaharkitu honetatik, ba, askotan petentzen dugu, bueno, beste, beste planon gaudela, baina, baina realitateak egunero irakusten digu, ba, Gero ta antzekotasun antzeko gehiago daudela, Bidez Argentino de la de la Marurtevisi andako eh realitate gordinarekin, gorriña, ba, zer ikusia antia daudela inbate kasuetan eta eta horregatik, bueno, ba, Hemen Irten hemen irtenbideak e, bultzatzeko, hemen alternativa sortzeko eta eskaintzeko eta eta gure, borroka honetan ba tres nagusiago izateko oso garrantzitsua da Eh, herrien esperientzia herri mugimenduen esperientziak eh, nola egiten dute aurre ze, zenbal gauzak kasmatu edo, edo mai gainen jarri barit dituzten adibidez eh, memorik historikoaren na uruguayen eta eh, oso adibide garbiak ditugu impunitearen kontrako borroketan hainbat eh, bueno, mugim, mugimenduak herritarrak eritar, Eta, eta horregatik ez da dinot. hori esperientzia konkretuak, gero jatorrizko horriak, ba, nola ez, ez da, Bolivia, Chiapas, Zajara, Palestina, e, oso errealitate ba, interesgarriak, eta azken batean bidaiatzeak, e, ematen badigu da, oso esperientzia aberazgarria aldin bada, E, olako lekuak olako jendea eta olako esperientziak ezagutzea benetan eh bizitosoa nahastuko ez aigun gauza bat da eta eta ekarpen e, ba bai personala bai kolektiboa ba, oso oso integragarria dela eta horregatik eh e, diegu Angelesko eta gazte ba eh e, brigadetan Azkapenaren brigadetan parte hartzeko aukera eta eta bertan atera daitezken ikazken i ik, ik, ik, ik, ikasten prozesu personal batean ba, hainbat eta hainbat kontu e, zenbatu zeinä direla kontatu zeinä direla baina baina horrak koitsak e, brigadaetan parte hartu duen edonork badaki badaki zehazten duan mm -hmm. eta aipatuko dugu berri ze eh, brigada@askapena.org zeren orainikan eh, badaude lekuak eh, bajuteko brigada aurtengo brigada hoietan estan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 E, komentatzea mm, Azkapenak eta eskualerri, Eskualerria Palestina zareak e, bultzatu duen kampanya Eskolaztu Palestina-ren zapalkuntzarekin kampanyan barruan ba, hainbat denden aurrean eta hainbat e, interpelazioa egin dira ba, Palestinaen aldeko e, elkartasunizko mesuak eta ekintzak eta kasu konkretu bat e, imaginarium e, hostailu denda handi, handia dugu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 Gure hoiko komunikabietan e, ba, bi lau sei Palestinaren eriotzaren eri, eriotzaren ba berriak albisteak ezauka leku leku andirik eta eta hori da bultzatu bar duguna eh konkretuki konkretuki imaz, e, bueno, izango da imaginero dena aurrean baina baina bueno gonbite luzatzen diogu honori edo, edo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 Eh, eh badakigu estatu kolpea zen superatendu se presuposatun duen 1976an estatu kolpo dolcha eh burutu, burutu zuten militarrek eh 30.000 anai arreba de Sagertu eta eta hori da gogoratu dutena Joan Dene eh, larun rumba tiana Argentina eh, eh le, o gaita lauan 24 eh, milaka eta milaka herritarrek parte zuten eh, Buenos Airesen bertan deituta ziren bi manifestazioetan. Bi manifestazioa izan dira, bueno, al debatetik eh eh al ba, eh, de Fernández Kirchner gobernuarekin bat egiten diren egiten eh, duten hainbat eh era Aguilera de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 Eh, azken batean eh, erri movimentu izker eta etengabeko urteko, urteko, urteroko manifestazioak eta, eta lan, lan, lan gogorraren ostean ba, ba, bueno, lortuzela militarrak eta euren konpliziak epaitzea. Gaur egun, berregun baino gehiago dira tortura kasuetan de dezager, dezagerpen kasuetan eta eta hilketan parte diren militar poliziak eta eta zibil batzuk ere bai gartzeleratuak e, direla eta eta bueno ondinio geratz eunda e, ka dira e, kalean libre daudenak eta eta gaur egungo gaur egungo erronka batcere da aldarik Buenos Airesen zen zene, potere ekonomikoa, auda e, e, e, egin duten zarrazki aurrera e, egin alizateko se ba, lagunza económico de san Suter, el, el de la y san suté se monopolio empresa andí complístate ah está está bueno aguiidago aguiidago va dividese for e loma negra da cementera andi bate eh, casúa mira vos esa muchua que divide ese foro eh, coche en empresa andy andy andían va. Ba, Eh, bertako eh, Bertako delegatuak desagertu zen eh, eskertiarrak edo edo asambleetan kritikoak izateadatik, esta. Orduan eh 30.000 la anai arreba desagertuak baina baina hoietako asko asko asko ba Auzo, Lantegui edo Herri eh, Auzo Xumen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 bi bi bi ume e, ilegalki adoptatzagatik eta eta bueno eh sus zu, moandia graude ba, bi ume hoiek gaur egun 40 urteko gizon e, emakumeak direnak, ba bere haiek <coughs> desagertu desagertuen seme e, alabak direla eta eta bueno or, ikusten dugu gaur egun poter ekonomikoak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 Baina aurre doa borroka eta eta epaiketak bueno, e, e, izango dira asko e, urte honetan eta eta bueno, ba, azken batean azken batean e, ondiino desklasifikatu gabe paper asko eta asko eta asko daude hor atzean eta eta hori da herriak e, herriak eskatzen duen ezta egia. E, Egia, e, aitorpena eta, eta errebindikazioa, errebindikatu, ba, erail, erail eta errebindikatu, erail desagertu ezagertu zizkibuten anaia arrebat ba, militanteak zirela, e, erri, erri, erri berri bat eraikin aizotela, Argentinaren alde egin zotela lan eta borroka, eta amestu dutena, herri ba, dezoregin batean, eta... eta eta horregatik horregatik erail erakatu eta dezagertu eh, zituztela. Orduan hmm. e, bueno, aipatzeko da aipatzeko da izan diren manifestazioak, baina aipatzekoa da egunerro e, gisa askudenaldeko e, mugimenduak e, aurrez ematen duena, hijos, e, hijos e, e, e, hijo dira bueno, ba ez, dezagertuen seme e, labak, e,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 hai horrengo arte eta soilik komendatzea astuz eh, astuzait zai, astu e eh, igeldoko donastiko igeldoko kultur etxean eh, konkretuki eh, brigada eh, inguruko itzaldia izango dela martxoako 31an larunbatean arratsaldeko 6 zerbitan nahi duen alduenak ba hurbildu dezala, igeldoko kultur etxean larunba datorren la larunbatean arratsaldeko 6 zerbitan brigadak Hintzalaiz. Osongi, Facun, ba, mi esker beste behin ere. Beno, ba, telefonoaren bestaldean gure Greziako korrespontxala daukagu, Juan Etxenike, arratxaldeon. Arratxaldeon, bai. Eta gaurkoan, bai, bai, Greziara bai, bai. goaz, e, ba, bertako azken gertakariak ezagutzeraz e, egoera pilpilian omen dago, ez, Juan? Bai, horreko igandean, aizu zen, nibi zena izan herrian, gero eta gazte, atxilotuak izan ziren, kalearen erdian manifestan, Ba, erapaketsuan e, burutzen ari zirelarik, eta egun horretan igandean e, Grecia osoan irureun pertsona atxilotuak izan ziren. E, urtero bezala, martxoaren hogeita bostean, Greziak bere independentzia eguna ospatzen du. Ta, e, ba, bertan borrokatu zutenak, e, Turkiaren aurka borrokatu zutenak gogoratzeko, erriz-erriz, ba, E ejeziagoaren eta ikasle desfileak kanantolatzen dira. Eta iragarrita zegoen e, zenbat hiritar e, talde, e, jakina politikariak egongo zirela ba, e, nola bateit, zen datoki batean, ba, e, desfilea ikuste juo zirela protesta egitera, zu zen e, ba, neuri bastiak e pairatzen ari delako greziar, greziar herritarrak ez. Eta hori dela eta herritarrak e, ba, gogorki protestt zerajun zirenean ba, topo egin zuten horma e, batekin, poliziak eraikitako horma batekin, eta oso egoera tensoak egon ziren. Jani herrian hiru atxilotu egon ziren goizean, haien artean jubilatu bat ikasle bat eta irakasle bat, eta jendea tendea ba, juntzen, ekartasuna erakutera ba, komisaldegira, eta komisaldegitik askatu zituztenean ba, herrian bertan manifestazio paketxua gintzuten baina bertan topatu zuten, esperot zuten sorpresa bat esan e, bizo eran bezala, orain hautezkunde garaian gaude eta mugimendu fascistak bere posizioa kartu dituzte krisi garaian eta bertan zegoan bahania herriaren txar krisiak e, ba, alderdiko alderriko gidea, e, autalaia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 E, ezin da karikaturizatu ba, eskerreko gropuskulo batzuen bezala, baiziketa herritar herritar normalak eta edo zein herritarra juten da. Eh? Zintzaien eporatu, naiz eta poteraren aldetik bere hori egiten, zaitzen ari dira. Jani bertan, ez zebarruan zegoen ikasle batek, e, bat zegoen e, ba, ikasle batzuk, ba, direnak elbarrituak, eta haur pildun gurpia, o sea, barkatu aukian gainean ibiltzen direnak, eta bera alkateren eta politiken aurrean pasatu zenean, ba, eskuarekin egin gintzien irain moduko edo mespetsu keiniu bat, esan eh, berra dago ez dago bereizketa bat, esateko desfilean zeudenak, mutil jatorrak direnak eta bestaldean zeudenak, bat zirela protestalari, e, betiko protestalaria. Erri guztia zegoen, eta bideotan azaltzen ben bezala, argik usten da, bat, zegoera ze bizizan. Boz, joan, Juan, ba, mi esker e, Greziako azken berri hoiek gure rekartzea eta ez dakit, e, zerbait gehiago nahi duzun e, esan amaitzeko? Momentu ez, egunero berriak izango ditugu, Bai, bitxik eribat, e, auta txona jau, e, auta gaia auta gaifasista erri honetan, aurkitu dizkiogu indi jarri e, diren argazki batzuk, tipua homen joan zen oporretara Alemanian, eta bizitatu zuen ba, bueno, judutarrak eta hijituak eta homosexualak e, akatzeko, azuden, ba, elkarretatzeko ba, zelaiak edo zentruak, eta agertzen da iribarretzu...